В навершах колон, менші і менші, Малі куполи довкола великих, Знесених над ними, Клубочилися, мов, дим пекельний, Що розповзається по землі дедалі більше і більше. А може то закам'янілі хвилі хмар? Лягли на землю, і рвуться до неба Тільки гостряками мінаретів І зойками замучених, вмираючих, І її безмовним зойком, від якого не сила звільнити душу, бо ти – султанша. Тюрбе для Мехмеда було закінчене ще до повернення Сулеймана з походу. Султан був невтішний, звелів коло тюрбе спорудити велику мечеть Шахзаде, їздив разом з Роксоланою дивитися, як під старими горіхами Сінан Паша закладає камінь у підвалені будівлі, яка має слугувати вічній пам'яті їхнього сина. Тоб капив все завмерло, не скликався диван, не приймано іноземних послів. На султанські обіди не допускався ніхто, крім хасики. Сулейман розігнав усіх поетів і співців, звелів спалити величезне зібрання дорогих музичних інструментів. Не було мови ні про веселощі, ні про війну, і майже п'ять років султан не ходив у походи. Єдине, що зробив, не відкладаючи, послав Манісу на місце його умерлого брата, другого сина роксоланеного, Селіма. Схожого обличчям, волоссям, очима, усміхом на свою матір так, що Сулейман не міг без солодкого здригання дивитися на нього і не надавав йому переваги за життя Мехмеда тільки тому, що той був первородний. Але життя брало своє, треба було Годувати Стамбул, збирати податки в розкиданих на величезних відстанях землях імперії, Карати і милувати. Мехмеда Соколу відправлено до старого Хайреддіна Барбароси. Хай послужить на морі, коли насучений в стеріг султанського сина. мовби, щоб показати Соколу, як багато він утратив візиром названого його колишнього товариша, обережного і хитрого Ахмета Пашу, якого Рустем одразу назвав намиленим і з ненавидів неприховано. Чого Ахмет Паша не міг собі дозволити, ненавидячи султанського зятя Пота, як відомо набагато небезпечніше. У дивані візири лаялися, здирали один з одного чалми, великий візир, не стерпівши глузувань, Рустема пащі кинувся на нього з кулаками. Рустем вихопив шаблю, але замахуватися нею не став, зневажливо заявивши, що він би відкибетував великому візирову все найцінніше для нього, але, на жаль, воно вже давно відрізане, а голова старого євнуха не являє ніякої цінності. «Ти...» Рабе слов'янський харчаві і пінився, чариватий євнух, покажу тобі, як я володію шаблею. От панахаю тобі все зайве на пиці, обчищу її, як помаранчу. Моє лице вхід до раю, крізь який увійде лише моя душа, нікчемний обрубку, реготав Рустем, твоя ж шпетна морда, вхід до нужника. Ти здихатимеш у такій смердючій ямі, що навіть... Сколопендри і жуки-гнойовики не кинуться на твій труп. Великий візир, розлючений, кинувся до султана і став кричати, що він віддає державну печать і хай його величність вибирає – він або цей босняк. Султан вибрав Рустема. Сулеймана Пашу зіслано в Геліболу, де він, лютуючи від безсилля, дожив до 90 років і помер смертю ненасильницькою, що могло вважатися неабияким щастям. Другий візир Хусрев Паша незабаром помер голодною смертю від своїх невеликовних хворощів. Помер і великий Хайреддін, звільнивши місце для Мехмеда Соколу, який несподівано для себе став капудан Пашею. Султан обставлявся людьми, мало не вдвічі молодшими за нього, і вже не міг далі сидіти в столиці. На східних окраїнах імперії бунтували племена, мабуть, підбурювані кизилбашами. Була прекрасна нагода дати змогу новому великому візиру Рустему Паші виказати свої полководські здібності. Надто, що він знав ті краї досить добре, тим часом шах за Деселім замінив би султана в Стамбулі, призвичаючись потроху до непростого мистецтва